Коли я тікатиму, так ті харчі заберу». «Та ти ж загинеш в Плавні з плачем», – говорила Галя. «Як же ти там житимеш, не бійся, я не дитина. Запевно, в Плавні чимало ще нашого товариства блукає. Знайду побратимів, помандрую на Дунай. Ти, Галочка, щотижня винось мені харчі у вулик, а я приїздитиму в темні ночі і забиратиму їх, аж поки не помандрую звідси «Братик мій ріднесенький», – заголосила Галя. «Зросли ми з тобою вкупі, як голуб'яти, тепер же доводиться з тобою навіки розлучатися». «Помандрував би і я з тобою, Іване», – сказав Рогоза, з заздрістю поглядаючи на Шуряка. «Таба крила приборкані». Галі ці слова чоловіка запекли в серці. «Ти шкодуєш Демку, що побрався за мною. Це я з Миколкою». Приборкало тобі крила. Димко схаменувся. Боронь Боже. Ще я нарікав на тебе, Галю. Нагадав мені, Іван, що на Дунаї товариство вільно гуляє, а ми тут загибаємо. От і вихопилося в мене таке слово. А він заспокоїв Галю і не відмовляв Івана від його замірів. Порадившись, всі зважили за потрібне, щоб Димко з Галею ночували цю ніч на очах у людей у хаті, щоб на них не було підозріння за смерть приказчика. Як порадилися, так усе й сталося. І коли ранком другого дня Димко і Галя вийшли з хати, на дворі люди вже голосували, що в коморі лантухової хати, де спав приказчик, його знайдено мертвим, з великою раною під серцем. Через кілька годин після того до зимовників прибув правитель, і довідавшись, що старий Балан після катування помер, а син його в останню ніч зник, невідомо куди, і зрозумів, що то Іван заколов приказчика, помщаючись за батька. Того ж дня він призначив іншого приказчика, молодого ще парубка скрипаків, наказавши йому, якнайскоріше, будувати переселенцям хати. Після того справа з хатами справді почала посуватися худко лісу людей, худоби було багато, і за місяць От запорозьких зимовників потяглися дві вулиці, одна в степ, а друга понад лиманом до Базавлука. У початку другого місяця, хоч хати і не були ще покінчені, по них уже почали жити, і одну половину Баланової хати нарешті спорожнили. Так що Галя з чоловіком знову в ній оселилися. Тільки як оселилися? Де тепер було Галине добро? Її скриня була майже зовсім порожня. Переселенці розтягли, все Налишивши їй ні прозникової одежі, ні грошей, щоб батько за своє життя придбав своїй коханій дитині ні надбання покійної матері. Рогоза вже давно покинув змагатися за своє добро і бажав тільки, щоб йому лишили хату, садок, леваду та вільне життя. Галя теж охоче погодилася б на цьому до того, що бажав Димко. Їй потрібна була тільки корова, щоб годувати Миколку». Бо через гора і неспокій в неї стало негарне молоко, да до того й було його обмаль. Одного дня Галя пішла до приказчика попросити, щоб з усієї худоби, що побрали в її батька, повернули їй хоч одну корову. Новий приказчик був русявий, дуже паробок, у напівпанському вбранні, з виголеною бритвою шиєю та підстриженим у круг довгим волоссям. Жив він в окремій новій хаті, як був неженатий, то в нього була за прислужницю одна, скрипачка, літня вдова. Чорнявою огрядна, зовсім не схожа на російських жінок та дівчат, Галя зразу подобалася приказчикові, і на її прохання про корову він почав відповідати жартами. Спочатку сміявся з її української мови, далі ж почав розглядати Галину одежу, а сам доторкався до її рук та стану. Засоровувшись, Галя отхилилася від от нього. Коли ж приказчик нарешті хотів її обняти, вона з обуренням випручалася, скрикнувши, «Побійтеся Бога, чи не сором же вам зачіпати чужу жінку?» Приказчик розсердився і насупив брови. «А чекати не доторка. Не будеш тобі, корови, коли так. Та скажи ще своєму чоловіку, щоб завтра...» Разом з тобою виходив на панщину. Час уже орати та сіяти хліб. Галя перечувала, що Димко ні за що не згодиться отбувати панщину, і що змагання за волю приведе його до загибелі. Приголомшена словами приказчика, вона трохи не на колінах почала її облагати, щоб не примушував і чоловіка до панщини, змилуйтеся, пане, говорила вона, мій чоловік з роду біля землі не працював і нічого не вміє в степу робити. Він з малих літ усе козакував. Не вміє?» – скрикнув приказчик. «То дарма, навчимо різками. Не все йому козакувати, час і до діла братись. А Заплакана з пригніченим серцем, Галина повернулася до своєї хати і розказала Димкові про те, що приказчик не дав корови, про те, що він наказав виходити завтра на панщину, вона не наважилася навіть натякнути. Ранком другого дня Димко побував на пасіці, бо її доглядав після тестя, поналивав бджолам води, зняв з дерева новий рій, і тільки що повернувся до хати, щоб поснідати, як у хату вскочив приказчик. І почав гримати. «Ти лежень чом не виходиш? Скільки разів тебе просити? Куди не виходжу?» здивувався козак. «На панщину чому не йдеш? Адже я вчора наказав твої кралі мальовані, щоб обоє сьогодні виходили». Рогоза зблідна виду. Він зрозумів, що наближається кінець пригодам останніх часів і що той кінець може бути дуже тяжким. Проте, перемігши себе, він спокійно і рішуче відповів. «На панщину я ніколи не піду і дружину не пустю». «А он як?» «А через що ж то так?» А через те, що я не кріпака, вільний козак, буде з вас і того, що хазяйство наше пограбували. Чув я про тебе, чув, сказав приказчик. Так ти знов за своє? Ну, побачимо, хто кого переможе. Через півгодини марного змагання й боротьби почалося знущання надволи людини. І Рогозу знову зв'язаного везли до економії. Знову так само, як і той раз, привели його до ганку будинку, змурованого з надгробків січового кладовища. І на той ганок скоро вийшов повідомлений вже про непокірливість козака-управитель. «Ти чому не хочеш робити?» – спитав він Рогозу, не наче спокійно. «Я радий би працювати коло свого господарства», – отповів теж удаючи з себе спокійного Рогоза. «Та тільки в мене пограбовано все, що придбав мій покійний тесть для своєї дочки. Панщину чому не йдеш отбувати?» – вже з запалом гримнув управитель. «А через те, що я не кріпак?» «А хто ж ти? Вільний я, запорожець! Ага, ти запорожець!» несамовито скрикнув правитель і, почервонівши з пересердня, кинувся в будинок, лишивши всіх здивованими. Через хвилину він вибіг назад, держачи в руці те стригало, що ним стрижуть овець. «Держіть його, та добре держіть!» Гукнув він до челіді, підходячи до рогази. Ось я одріжу йому, чуво, так може він хоч тоді забуде про те, що був запорожцем. Держіть його двоє за голову. Рогаза кидався усі боки, бився ногами і навіть кусався зубами, обороняючи ознаку свого казацтва. І нарешті, коли управитель простягся до нього стригалом, укусив його за руку. Валіть собаку на землю, давіть його, душіть його на смерть, мов божевільний гукав розлютований управитель, побачивши на своїй руці кров. Нарешті, коли знесиленого козака звалили і хтось надавив йому голову коліном, приказчик згрів його оселедець собі в жменю, одрізав його біля самої голови і з глузливим реготом розвіяв одрізане волосся по повітрю. «Так буде краще», – сказав він, прозникуючи свою перемогу. «Тепер ніхто вже не знатиме, що ти був колись запорожцем». Тягніть тепер його до стайні та всипте йому скільки охота. Та глядіть мені, парте так, щоб до віку не забув, а як не те, так самих попарю. Рогозу поволокли до стайні. І почалося таке саме знущання, як і той раз. Коли ж його, ледве живого, привезли додому, Галя боялася і розпитувати чоловіка про те, що було, щоб не вражати ще дужче його серця. Вона, ридаючи, тільки голубила його, щоб хоч як-небудь полегшити змучену душу ображеного, та намагалася якось гоїти його скривавлене, як шматок свіжого м'яса тіла. Сердешна молодиця сама приймала муки не менші за чоловіка і за останній день так змарніла, що коли б батько встав з домовини, то вже не пізнав би своєї коханої дитини. Три дні рога залежав, заплющивши очі, не озиваючись навіть до дружини, а в голові його стояла все одна дума. Смерть або вправителеві, або мені. Неможливо жити, не обмивши такого знущання кров'ю. Одній ночі, коли димкові вже полегшало, Галя прокинулася від незвичайних згуків. Не знайшовши біля себе чоловіка, вона підвелася і почала придивлятися туди, звідки ляв ті згуки, що морозом пойняли її серце. Нарешті вона пізнала ті звуки. То її чоловік гострив на бруску ножа. А на кого гострив, проте вже не треба було питати. Нечутно, мов кішка, підкралася Галя до чоловіка і хопила його за руку. «Демку, схаминися, що ти намислив?» З несподівання, ніж випав з руки козака, і сам він затрусився, мов застуканий злодій. «Я мушу його вбити!» «Кого, Господь з тобою? Схаминися, молю тебе!» Управителя, севін одрізав мені оселець, боронь тебе, Боже, ріднесенький мій, ти ж моє щастя, коханнячко моє пекуче, занапасти ти і себе, та й мене з сином погубиш. От жени від себе лукавого, похрестися, тож він нечистий тебе спокушає, Помолись разом зо мною, милосердному, щоб він захистив твою душу. Що ж я маю діяти, Галю, не можу я повернутися в тварюку, як отці кріпаки, і коритися котам. Не сили мені перетерпіти і подарувати управителів від ту образу, що він мені заподіяв. Нехай і мене після скарають смертю, так я таки йому вік збавлю. А про нас же, Демку, ти й забув. На кого ж ти нас покинеш? Нерви мого серця, дружиненько моя вірна» коли б тільки ти зазирнула в мою душу та знала б, яке там пекло. А все ж таки не сила мені жити, не помстившись за ганьбу і знущання. Це заліза або йому, або мені в серце. Але вчепилася чоловікові за ту руку, у котру він знову взяв ніж, намагаючись його одібрати. Благаю тебе, Демку, коли вже тобі не сила перетерпіти, то нащо ж тобі себе погубляти? І вас досі... Десь у плавні живе, бо харчі бере, утичи до нього, врятуйся від цього життя, а там у двох, може, надумаєте, як і мене зрятувати. Галя говорила так тільки з метою одвернути чоловіка від гріха, їй легше було розлучитися з ним навіки, ніж допустити його до загибелі, і в душі ж вона почувала, що тепер, коли вони не мають уже ні худоби, ні грошей, нема куди демкові взяти її, як немає чим і прогодуватись їм. Весь останній час цієї ночі подружжя радилося, як і коли втекти Демкові. Врешті намислили вони, що найліпше йому підстригти Івана і поїхати в плавні разом з ним. «Як будуть темні ночі», – говорила Галя, заспокоївши свого чоловіка. «Ти, серце, приїзди до мене. Подряпаєш в садочку в віконце, то я...» Почую, і хоч на хвилину ми з тобою будемо знову щасливі. О, горлице ж моя, що ж буде тут з тобою без мене? Що ж має бути? Я коритимусь у всьому, може, якось житиму. Другої ж ночі Рогаза попереносив до пасіки всю батькову зброю, наробив до рушниці набоїв, набрав хліба, сала та дещо задежі і почав підстерігати Івана. Щоночі він прощався з Галою, хрестив у колисті сина, і покидав захисний куток, у якому зазнав найбільшого щастя, і однієї ночі такий і не вернувся вже до хати. Покинута чоловіком Галя стала кріпачкою. Вона у всьому корилася і робила все, що їй не наказували. Приказчик довго допитував її про чоловіка, Галя ж усе одмовлялася, ніби не знає, де він. Нарешті ж надумала сказати, що Димко помандрував за Дунай. У цій вигадці не було нічого неправдивого, і приказчик залишив свої допитування, та тільки це вийшло на гірше, бо після того він почав поглядати на Галю хижими очима і почав знову зачіпати її, маючи надію, що тепер без чоловіка вона буде лагіднішою і покірливішою до нього. Здивавшись уночі з Іваном, Димко похопцем розповів йому про свою пригоду і заміри. Козаки рішили взяти більшого човна, бо їздити через увесь лиман маленьким каюком було небезпечно через хвилю. І позносивши в човен, зброю, дикі, рибальські знаряддя і харчі, рушили в лиман. Поки їхали лиманом, Іван розказував, що знайшов у плавнях собі товариша, як валюльку. Чудесний він, козарлюга, розказував Іван. Бурлакою жив собі біля Ненасиця на Дніпрі. Та кілька місяців тому і там знайшовся власник на нашу Запорозьку землю, якийсь граф. Він загарбав у козаків всю худобу і майно, а самих повернув кріпаків. Люльці, як і тобі, хотіли б за непокірливість одрізати оселець Та тільки в нього в халяві був ніж. Так тим ножем він приказчика вбив на смерть, а трьох щеляді покалічив та добігши до Дніпра, Вскочив в човна і подався до великого лугу. Ми з ним збудували собі в плавні добрий курінь, рибачимо собі, а рибу в микити навозимо продавати. Хоч би й до віку так жити, то байдуже. Поки почало благословлятися на світ, козаки переїхали в лиман і протяглися трохи вгору під пільною, а далі Балан повернув човна в вузеньку протоку. Та протока була дуже вихиляста, і човен довго крутився по ній. Він то виїздив у озера, то знову поринав між очеретами, ховаючись там не тільки від людського ока, а навіть від світу сонця. Скрізь навкруги човна були такі нетрі, що, мабуть, як і світ стоїть, по них не бувала нога людини. Потроху плавня почала прокидатися. За всіх раніше обізвалися соловейки. Слідом зацвірінькало інше дрібне співоче птаство. Далі застрикотіло червоно синя ракша, а врешті вже пішов такий гомін від пташини розмови та співів, що козаки не чули навіть свого власного голосу. Сонечко десь вже зійшло, але його промінь грав тільки на вершках дубів та високих яворів, за човнаш через гущавину плавні він не досягав. По озерах, що по них проїздили козаки, була така сила водяної птиці, що за нею майже не знати було води. Тут кликатіли своїми червоними дзьобами білі лебеді. гулко ляскали крилами по воді незграбній баби, поласкалися поміж усокою, витягаючи з мулу собі їжу, дикі гуси, дикі шкачки, коли знімалися з води вгору та своїми зграями заступались від сонця. Ще б, тут не прожити козакові, весело звернувся Іван до Демка. А як надійде зима, так воно байдуже і зимою, Зробили б собі землянку з пічкою, а от тільки горе хліба ніде добувати. Певно, що на зиму доведеться таки мандрувати на Дунай.